Síðara bref Páls til Kórinþumanna, fyrst í kafli. Kveðja Páll að Guðs vilja postuli Krists Jésu og Tímóteus bróðir okkar helsasöfnuði Guðs sem er í Kórinþu ásand öllum heilögum í gerðvallari Akkeu. sé sér meðiður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jésu Kristi. Lofaður sé Guð og fadir drottinsvors Jésu Krists það er miskunnsemdana og guð allrar huggunar sem hughristir mig í sérkveri þrengingminni, svo að ég geti hughrist alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughristir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Kristts, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist og frelsist, kjark og frelsist, Og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt tröst til ykkar, því að ég veit að fyrst þið taki þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvisu minni. Ég vil ekki, bræður mínur og systur, að ykkur sé ókunnugt um þrenging þá, sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt um megn fram svo ég jafnvel örvænti um lífið. Ég mér síndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn döðadóm. Þegar mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér heldur guði sem uppvekur hérna döðu. Úr slíkri döðans hættu frelsadan mig og mun frelsamig. Til hans hef ég settu von mína aðan muni enn frelsamig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að byðja fyrir mér. Þá munum margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég rósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnasta freinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sínt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skiliða til fulls, sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottinsvors, Jesú. Í því trösti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þessa tíðskilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þavan og láta ykkur búa ferð mína til júteu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afriði þetta eða ræði ég ráðu mínum að hætti manna og segi já en meina nei svo sannarlega sem Guð er trúr. Það sem ég segi ykkur er ekki bæði já og nei. Sónur Guðs, Jésús Kristur, sem við höfum predikað á meðalikkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrir Guðs eru, þá lætur hann Jesu Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum Amen, Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur andasinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vittnis og legg líf mitt við að það er af við ykkur að ég hef þá ekki komi til kórendu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur erum við samverka menn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug.